escou El programa de Ràdio Pincenia on t'expliquem les activitats i iniciatives dels col·lectius de la comarca i Rodellies. Gen Marc Rolianán a l'Ateneu Llibertari. Aquest divendres, dia 18 de juny a les 7 de la tarda, Jean Marc Roleán presentarà el seu llibre Acció Directa: Crònica Política d'una Lluita armada que està prohibit durant molts anys a l'estat francès i que ara podem gaudir gràcies a l'editorial Tigre de Paper que acaba de publicar. La presentació tindrà lloc a l'Ateneu Llibertari del Berguedà, a l'edifici Cal Corneta del carrer Pinsenia de Berga. No us ho perdeu! Jornada Zapatista a l'Ateneu Llibertari del Berguedà Dissabte dia 19 el col·lectiu Prepirineu Antifa organitza unes jornades per ajudar amb les despeses del viatge cap al continent europeu que estan fent les companyes zapatistes. Les jornades començaran a les 12 del migdia amb una xerrada a càrrec del col·lectiu adherentes de Barcelona amb el títol Desplaçaments i paramilitarització als territoris de Mèxic, seguit d'un dinar popular. A les 8 de la tarda hi haurà l'actuació del grup Red Bruts del Baix Llobregat i tot seguit PD Corta Cortacéspet. Hi haurà sopar i solidaris amb la gira sapatista. L'aforament serà limitat. Us hi esperem. Festival Marató de Convent Ràdio Dissabte 19, des de les 11 del matí fins a les 12 de la nit, les companyes de Convent Ràdio organitzen una jornada de ràdio en directe durant tot el dia. I podeu assistir presencialment al Convent de Cal Rosal, prèvia reserva, o seguir-ho a través de l'estreaming a conventzero.com barra ràdio. A dos quarts de tres hi haurà un dinar. Des de Ràdio Pinsenia agraïm a les companyes de Convent Ràdio que ens hagin convidat a participar en aquesta iniciativa tan engrescadora. que visca les zones lliures del Berguedà. Dissabte d'activitats a l'Ateneu Feminista La Pastora. Aquest dissabte, a partir de dos quarts de vuit, l'Ateneu de Casserres ens ofereix una tarda de pinxopote. Cal portar el plat i el got de casa. A dos quarts de nou, la companyia Impàs presentarà Andare, una actuació de dansa-teatre,